Szerusztok kedves hallgatók, ez az önkényes Mérvadó, Horváth Oszkáral és Puzsér Roberttel a héten utoljára 0630 2010 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk. Amiről beszélni szeretnénk, az a vélemény szabadsága, a szólás szabadság, a, a vélemény nyilvánításnak a joga. És a képviselethez való jog, a, meg a megválaszthatóság és a, me, a választási jog. A választójog, a választójog, meg a, a képviselet joga, meg úgy általában a véleményhez való jog. Mindezt egy szélsőséges eseten, amelyen könnyű prezentálni azt, hogy mi az, ami a baj lehet az emberek fejében arról, hogy vajon mivel jár a demokráciában élni. Az a állatorvos az a állatorvosi logo, akin illusztrálni próbáljuk a, a nyilvánítás szabadságának a, a a dilemmáját az Janusz korwin Mikke nevű lengyel képviselő, alig ha nem hallottatok már róla, ő az a lengyel EP képviselő, tehát Strasbourgban járunk, aki úgy gondolja, hogy a nőknek kevesebbet kell keresniük, mert gyengébbek, kisebbek és kevésbé intelligensek. Mondja a Korvin korvint. Ez már nem az első haknia, hanem a 40. haknia volt valami állatsággal, de ez az, ami annyira. Ö, ez, az ez az, az, ami annyira a fel, felfűtötte fel, para, tudom, fel Felpaprikázta a, az indulatokat, hogy ö, egy napon belül összejött 1 millió online ö, petíció, Aláírás vagy klik, hogy ez az ember takarodjon az Európai Parlamentből. Na, Na most, ugye, azzal, amit mondott, az egy ö, nyilvánvaló provokáció és természetesen ö, probléma. Az viszont, hogy valakit, akit megválasztottak, bármilyen baromálatok, de már megválasztottak, azt ö, kipucoljuk egy ö, képviseletből, az, az már problémásabban hangzik. Na hát itt, itt ez, egy, ez egy érdekes kérdés, mert ugye nyilván nem értünk egyet azzal, amit a Janusz Korvin mondott. Janusz, a... Janusz, Janus, vagy lehet nem, csak, nem csak azt mondta, hogy, hogy keressenek kevesebbet, mert gyengébbek, meg kisebbek, hanem például azt mondta, hogy nem kéne szavazati jogot adni nekik, sát vissza kéne venni a szavazati jogot tőlük. És azzal érvelt, hogy azért, mert rendűek, hiszen nincsen szakvilágbajnokuk se. Sőt, ő, Janusz Korvin Mikke, nem tudna mondani egyetlen egy nagymestert sem, aki Ugy, nő. Ugye mi tudunk mondani? Mi tudunk, mert mert tudunk mondani, mi tudunk mondani, mert nekünk van ez a hármas testvérpárunk, akire tudunk hivatkozni, ugye? De, de most, a, most a Lengyelországból a. a, a az, ö, a há hármasikertornyok nem látszanak. Tehát, hogy ők honnan nem látnak el Magyarországra, és nem látják a, a mi sok nagymestereinket. De nem is kell, hogy lássák, mert az az igazság, hogy joguk van hozzá, hogy ne lássák. Vagy ha látják, joguk van hozzá, hogy ne vegyék észre. Joguk van a saját primitívségükhöz. Én ezt az egész gondolkodást, amit a Janusz Korvin vagy Janusz Korvin Mikkeval meg előad, én ezt egy nagyon primitív, nagyon alávaló, kifejezetten 19. századi gondolkodásnak tartom. Nehéz egy ilyen embert megvédeni, ugyanakkor mégis nem... neki is jár az. Hát könyörgöm. Hogyha De... megválasztotta a mögötte álló, lehet, hogy nem is egy millió, hanem három és fél millió barom, akkor De... hajrá. De ha nem három és fél millió barom választotta meg, hanem csak 40 ezer, akkor is, mert hogy, ugye, arról van szó, hogy mi hiszünk a képviselet jogában. Arról van szó, hogy ez a figura ez a saját intellektusához, a saját humánumához és a saját, a saját képviselői karakteréhez, ehhez a primitív sútyóságához kapott egy felhatalmazást, kapott egy négy évre szogló mandátumot. Na most azok, akik arról azt az ívet írják alá és protestálnak azért, hogy ezt a figurát, ezt távolítsák el az Európa Parlamentből, azok ezzel a politikai deklarátumukkal azt igazolják, hogy nem értik, mi fán terem a demokrácia. De a demokrácia az nem úgy működik, hogy egy képviselő az addig képviselő, amíg olyan dolgokat mond, ami tetszik nekünk, vagy tetszik a többségnek, ez nem így működik, ez úgy működik, hogy egy képviselő kap egy mandátumot négy évre, és akkor ő onnantól kezdve négy éven keresztül képviselő. Hogyha ő neki az alatt a négy év alatt ö, fasiszta nézetei támadnak, joga van a fasiszta nézeteihez. Ha bolsevik nézetei támad, támadnak, ahhoz is joga van. Ha nőgyűlölő lesz, ahhoz is joga van. Nem kell humánusnak lennie. Tehát erről van szó. Persze, egy másik síkon... Ö, egy etikai síkon, természetesen elvárás mindenkivel szemben, így vele szemben is elvárás, hogy, hogy humánus legyen. De ez nem egy politikai elvárás, amit meg lehet követelni politikailag, hanem ez egy erkölcsi norma, amely erkölcsi normát mi jó jóhiszeműen és joggal támasztunk minden emberrel kapcsolatban vagy minden emberrel szemben, aki akár képviselő az Európa Parlamentben akár Budapesten, akár Varsóban akár csak egy állampolgár bárhol. Ha, ha erre szinten van vele probléma ezen a síkon, hiszen teljesen világos, hogy igen, akkor ezen a síkon lehet őt elmarasztalni is De ne, egyszerűen nincsen átjárás, nem mondhatom azt, hogy te olyan csúnya vagy hogy már buta is nem, nem függ össze, nem mutatom azt, hogy te annyira, annyira erkölstelen vagy az én szememben, hogy törvényi szinten ö, kapjál szankciót. De, de, ocsán, de A törvény hogy... már egyszer leképeződött az erkölcsből és a közakaratból, és az lehetővé teszi, hogy ez az ember azokat, a, lehet, hogy kevés ö, ö, lengyel állampolgárokat, akik viszont elegendően vannak, hogy egy képviselőt bejuttassanak, képviselje, mert ezek szerint elég olyan ember van, akinek ez az ember szimpatikus. Lehet, hogy ő ott egyedül van, de azaz egy ember mögött ugyanúgy ott vannak választópolgárok, polgárok, akik <tos> szeretnék, hogy, hogy az ő baromságuk is rúghasson labdába. Na most most itt van egymillió ember Európában, és ez az egymillió ember ez azt szeretné, hogyha ennek a Janus Korvin Mikének, ennek itt és most visszavennék a mandátumát, és nem lehetne többi Európa Parlamenti képviselő, hanem kihajítanák Strasbourgból, mert ezt nem tűrik el. Most ezek az emberek, ezek nem értik, hogy hogy működik ez a dolog. Ez nem úgy működik, hogy addig képviselő, ameddig a többségnek tetszik, amit mond. Még azt sem értik igazán, hogy ő neki, ők azt gondolják, hogy a többséget kéne képviselnie. De ez nem igaz! Nem, a, hát már a képviselő... ellenzékre sem igaz ez az állítás, Egyáltalán hogy a többséget nem. De képviseli. Nem, de, nem, de, de nem kell képviselni, igazából neki senkit nem kell képviselnie abban a, abban a testületben, csak és kizárólag a saját véleményét. Csak saját magát. Hiszen ezt adta ott, el a válasz. Pontosan, őnek neki ott, ő ott arra kapott felhatalmazást, hogy négy éven keresztül a saját nézeteit képviselje. Hogyha őne, ő úgy gondolja, ha most mondok egy extrém példát Mondjuk, hogy én egy képviselő vagyok És én azt mondom, hogy a Fekete borsot Tiltsák be Nem kell megindokolnom, hogy miért Tiltsák be a fekete borsot Nem kell azt mondanom, hogy a fekete bors Az kiszorítja mondjuk a fehér borsot már pedig a fehér bors az nem tudom Én nemzetgazdasági prioritást kell, hogy élvezzen Nem kell érvelnem Azt kell, hogy annyi elég, hogyha annyit mondok Hogy a fekete bors undorító Mert én utálom, tiltsák be és ehhez a véleményemhez, is nem kell tovább indokolnom, ehhez nekem jogom van, és attól még, hogy ez egy állatság, mert egyébként egy állatság, engem ne lehessen már ki, kiutasítani egy képviselőtestületből, pusztán azért, mert valami, amit mondok, az nem felel meg a többség ízlésének, vagy a többség erkölcsének. Vannak nekem természetesen... ehhez a nézethez jogom van. Nekik pedig ahhoz van joguk, hogy négy éven keresztül monitorozzák az én képviselői tevékenységemet, Levonják azt a következtetést, hogy egy hülye gyökér vagyok, és négy év múlva ne hosszabbítsák meg a mandátumomat. Pontosan. Vannak természetesen kis kapuk, hiszen ha, ha bíróság elé kell állnia mondjuk büntetőügyben, akkor előfordulhat, hogy, hogy új szavazást írnak ki arra a mandátumra. Nem véletlenül a létezik a mentelmi nem jog véletlenül pont azért. Másnap hogy a... embereket kitakarítanának a parlamentből, ha nem lenne mentelmi jog. Pontosan Mindenkinek büntető? a mellény zsebében drogot talál, Na no yeah.